På morgonen den 10 maj anfaller tyska trupper Belgien, Nederländerna och Luxemburg. Luxemburg intas på några timmar och efter drygt två veckor är tyskarna herrar över de tre Beneluxländerna. Det är tyskarnas blixtkrig. Nu sätts den tyska krigsmaskinen in mot Frankrike. Stad efter stad faller för det snabbt framrullande tyska pansarförbanden. Paris förklaras vara en öppen stad som inte ska försvaras. Den 14 juni tågar tyskarna in i den delvis evakuerade franska huvudstaden. Frankrikes nya konsertpresident, Marshal Philippe Pétain inleder förhandlingar om vapenstillstånd och den 22 juni undertecknas villkoren för Frankrikes kapitulation. Det sker också i Compiègne, i samma järnvägsvagn där den tyska delegationen 1918 måste acceptera det allierades diktat. I London har general Charles de Gaulle bildat det fria fransmännes nationalkommitté, en sammanslutning av franska flyktingar. Den oppositionella de Gaulle har avskedats av Marshal Pétain. Samma dag som Frankrike undertecknar stillstandsavtalet, håller de Gaulle från London ett eldande radiotal till det franska folket. Moi, général de Gaulle, j'entreprend ici, en Angleterre, cette tâche jag alla jag jag libra, en vecka senare erkänner den brittiska regeringen General de Gaulle som ledare för alla fria fransmän. I Storbritannien växer oppositionen mot premiärminister Neville Chamberlain, också inom hans eget konservativa parti. Han avgår den 10 maj och efterträds av marinministern Winston Churchill. I sitt första tal som premiärminister, den 13 maj i underhuset, säger Churchill uppriktigt till sina landsmän. Jag har ingenting annat att bjuda er än blod, slit, tårar och svett.